Du kan aldrig få mere tid. Der er den tid, der er. Tid er naturens måde til at undgå, at alting sker på én gang. Det er for så vidt helt banalt, og siger egentlig ikke så meget om det abstrakte begreb, som tid er. Hvis vi vender os mod fysikken, møder vi forklaringer om, at universet har en universel tid, og at tiden vil gå langsommere for en person, der rejser ud gennem rummet. Alt sammen informationer, man næsten ikke kan håndtere, fordi det skrider med vores tidsopfattelse. Sociologer og psykologer vil nærmere beskrive tid som en ressource, og i mange tilfælde i vores hektiske liv, som en mangelvare. Vi forsøger konstant at tidsoptimere, at presse citronen og få det absolut meste ud af vores 24 daglige timer. Og alligevel føler vi danskere, at vi har for lidt tid, selvom virkeligheden er en helt anden. Vi har nemlig mere tid end nogensinde, og skyder helt forkert, når vi skal vurdere vores egen travlhed. I dag får vi hjælp til husholdningen af diverse elektroniske apparater, og så bruger vi flere daglige timer på at konsumere tv-underholdning. Så tid og mangel på tid handler måske i virkeligheden mere om prioriteringer, eller bare at indse og acceptere, at man ikke har så travlt, som man måske føler, man har. Du lytter til den hvide vinkel, og i dag handler det om tid. Alle beslutninger er tidsbaseret. Vi starter livet med et lille kendt psykologisk eksperiment, hvor en række børn blev stillet over for et dilemma. De fik en skumfidus og fik samtidig at vide, at de kunne spise den nu eller vente og få en ekstra. Flere fulgte sine umiddelbare drifter og sukkertrang og spiste skumfidusen. Andre foretog en hurtig cost-benefit-analyse og ventede på at få fordoblet sin skumfidussamling. Her har vi altså at gøre med henholdsvis nutids- og fremtidsorienterede børn. Hvis vi så tilføjer fortiden, så er det altså disse tre tidshorisonter, vi navigerer efter, hver gang vi tager en beslutning. Vil det gavne mig på den lange bane? Har jeg erfaringer fra tidligere, jeg kan trække på? Eller skal jeg bare lade drifter og behov overtage styringen? Lad os lige lege lidt med tanken om, at få en ekstra time i døgnet. Hvis du nu blev tilbudt 60 minutter hver dag, som du endnu ikke havde udfyldt, vil du så bruge dem effektivt, eller slæng dig i sofaen til et afsnit Friends. Okay, min første indskydelse er nok, at jeg vil sove. Men med nærmere eftertanke kunne man måske godt bruge den ekstra time lidt mere fornuftigt. Måske, det ved jeg ikke, stå tidligt op og bage boller til sin roomie eller et eller andet. Hmm, så vil jeg nok sidde længere op om aftenen og bare stene et eller andet på internet, jeg tror jeg. Jeg tror, at jeg vil bruge tiden på at ringe til de veninder, jeg sjældent for snakket med i telefon, fordi det tit bare bliver på Messenger og en hurtig snap. Eller til min bedstemor for den sags skyld, som har ingen af dele. Jeg tror, jeg vil bruge tiden på at yeah, få besøgt folk, jeg ikke har set i lang tid. Eller altså sådan, bare bruge tiden lidt mere fornuftigt, end man gør nogle gange. Og så måske få læst sin lektie en ekstra gang imellem. Jeg tror, jeg vil se et til afsnit af de der serier, der man aldrig lige føler, man har tid til at se, fordi man skal læse alt det der. Så jeg vil bruge den totalt ufornuftigt. Jeg tror, jeg vil bruge noget mere tid på at besøge eller kontakte mine bedsteforældre. Fordi især bedsteforældre er nogen, man selvfølgelig tager for givet, men det er også nogen, man måske glemmer lidt i hverdagen. Uh, jeg tror faktisk, jeg vil... <laughs> jeg vil bruge den time på at sove, fordi jeg... Jeg, jeg sover kun mellem 5 og 6 timer per nat, så jeg kunne faktisk godt bruge den ekstra time til at sove. Tid er, som vi har fastsat, en abstrakt størrelse. Kulturelt set kan vi heller ikke på tværs af kloden blive helt enige om vigtigheden af tid og aftalt tid. African Time er et begreb, de fleste ikke-vestlige lande praktiserer. Den indebærer i alt sin enkelhed, men jeg afslappet opfattelse af tid. Samtidig bidrager verdens religioner med hver sit bud på, hvordan tiden begyndte og hvordan den måske slutter. Og hvis man kigger mod videnskaben, er alle både enige, uenige og meget ukonkrete på samme tid. Vi har snakket med en idehistoriker og fået hende til at håndgribeligt gøre tidsbegrebet barnsmulie. Tid det er, jo lidt en, det er jo lidt en mærkelig størrelse. Jeg tror heller ikke, jeg kan helt forklare, hvad tid er. Jeg tror heller ikke, jeg ved helt, hvad tid er. For jeg tror, at tid er mange forskellige ting, men det er jo også sådan en, en ret grundlæggende måde, vi er i verden på, eller sådan, vi er hele tiden i tiden eller med tiden på en eller anden måde. Og jeg tror også, det er derfor, det er så svært at svare præcis på, hvad er tid, fordi det er faktisk også en del af den måde, vi er på, eller vi lever på, vi eksisterer på. Jeg synes noget af det allerbedste, der er blevet sagt, det var en, det var en middelalderfilosof, der sagde et eller i retningen af, at når du ikke spørger mig, så ved jeg det godt. Men når du spørger mig, så ved jeg det ikke. I et historisk perspektiv, så, så har vores forståelse af tid også ændret sig. Øhm, og det hænger også sammen med teknologiske udviklinger, der er sket igennem historien. Øhm, man talte om tid på en helt anden måde, end man gør i dag. Fordi lige pludselig så opfandt man altså et mekanisk ur, der lige pludselig kunne noget eller kunne... Øh, formidle en, en anden forståelse af tiden man havde haft tidligere. Og det giver jo egentlig meget god mening at tænke, at hvis man ikke har nogle uger at forholde sig til overhovedet, så er ens tidsfornemmelse måske lige pludselig indskrænket til, hvornår solen står op og går ned, hvornår træerne øh, skifter blade, hvornår blomsterne springer ud. Og det giver bare en helt anden tidsforståelse, end det gør, når jeg kigger på mit ur 57 gange om dagen. Jeg tror, vi opfatter tid på mange forskellige måder. For eksempel det her med, at man nogle gange oplever, at tiden den går virkelig, virkelig hurtigt, eller at tiden går virkelig, virkelig langsomt. Og nogle gange oplever forskellige mennesker, at den samme tid går enten meget hurtigt, eller går meget langsomt. Så tiden er også meget individuel. Samtidig med, at der alligevel er nogle ting, vi kan blive ret enige om. Vi kan blive enige om, hvornår klokken er. To, eller hvornår netto lukker eller så, så vi har også bestemt tiden til at være noget, noget helt bestemt som vi forstår ved øh, klokken 2 eller klokken 3 eller nu er der gået en time eller sådan. Ja. så tiden det er måske både noget, noget naturligt og noget fuldstændig konstrueret Hvis man først begynder at dykke ned i sproget gemmer der sig et utal af tidslige formuleringer vi snakker generelt meget i tid. Spildtid, kvalitetstid, ventetid. Men med en idé om, at tiden både kan spilles og kvalitetsdæmpes, bruger vi sproget til at gøre tiden til en vigtig ressource i hverdagen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fascinerende, at vi taler så meget om tid, som vi gør, eller at vi har så mange sproglige formuleringer, der, der handler om tid. Jeg blev selv rigtig fascineret af det her med, at vi siger, at man kan spille tid, fordi det er på den ene side lidt noget vrøvl, faktisk fuldstændig noget vrøvl, men på den anden side, så forstår vi jo godt, hvad det her det betyder. Og at tiden snejler sig afsted, stedet, at man slår tiden ihjel. Det er sådan de mærkelige måder at tale om tid på, hvis man begynder at tænke efter. Jeg tror, det handler om, at tiden bare altid har været så vigtig en ting for mennesker at tale om og forholde sig til at blive enige om eller ikke blive enige om. At, at det har også haft indflydelse på vores sprog og på den måde, vi, vi taler sammen på. Noget af det, jeg også synes, der er fascinerende ved at beskæftige sig med et emne som tid, det er, at man har ligesom den tid, man har. Man kan måske nok løbe hurtigere, man kan godt tidsoptimere, men du kan aldrig få mere tid. At tale om tidsoptimering øh, indikerer jo også, at man taler om tid på en helt bestemt måde, som noget, der faktisk kan optimeres. Og så er man netop ude i sådan en forståelse af tiden, som noget, der kan skrues op og ned for som noget, der er fælles og som ofte er problematisk. Når man taler om tidsoptimering, så taler man næsten også kun om, at man kan bruge for meget tid. Så der er stort set ingen områder, hvor, hvor vi bruger den tid, vi skal. Eller sådan. Så skal der skrues, skrues op for tempoet i, i alle områder. Når man taler om tid som tidsoptimering, som noget, der skal skrues på, som effektiviseres, som skal strammes op, så bliver tiden næsten i sig selv gjort, altså gjort til noget, der stresser. Det er deadline, de grænser, og det er stresspunkter hele vejen igennem. Og det er også der, hvor jeg tænker, at man skal vælge, hvordan man taler om tiden på. Fordi hvis vi føler, at vi har mere travlt i dag, end vi havde for 15 år siden, vi har jo ikke mere tid i dag, end vi havde for 15 år siden, så, så vi er begyndt at tale om tid på en anden måde, og jeg tror i højere grad, det er det, der stresser os. Jeg tror, at vi i mange år har set tiden som, som en ressource, øh, og som en, en lidt underlig ressource, fordi tid er noget, alle har, men det er også noget, vi har i fællesskab, og det er også noget, som nogle gange bliver fremstillet som noget, der netop kan skrues op og ned for, som noget, der bare kan accelerere, og andre gange øh, tværtimod næsten som, som noget, der er for den enkelte og for den enkelte kun. Jeg bliver ret fascineret af det her spild af tid-begreb, også fordi jeg synes, det er næsten det værste, man kan sige til et andet menneske eller til noget, man skal, det er, at det spild ens tid. Men det indikerer også en måde at tale om tid på, hvor der er en rigtig måde at bruge tiden på, og så er der en ikke rigtig måde at bruge tiden på. Og så kan man jo begynde at stille spørgsmålstegn ved, Okay, hvad er så rigtige måder at bruge sin tid på? Hvad er de mest tidsoptimerende Eller de mest effektive måder at bruge sin tid på? Det er som regel det, der, der ligger og rumster et eller andet sted Når man taler om, at noget er spild af tid Men det begynder jo så også at sætte fokus på At der er nogle helt øh, bestemte sådan, meninger om Hvad man skal og hvad man ikke skal bruge sin tid på Og de sådan præmisser, underliggende præmisser, synes jeg også, det kan være værd at stille spørgsmålstegn ved, eller sådan ligesom sige, jamen hvorfor tænker du, at det her er en god måde at bruge tid på, eller det her ikke er en god måde at bruge tid på. Nogle gange så kan jeg også lege lidt med tanken om, hvad vil der ske, hvis alle smed deres uger, og alle smed deres kalendere ud? Hvad for et samfund kunne man så få til at fungere? Det, jeg kan ikke tænke tanken til ende. Jeg kan slet ikke se, hvordan et samfund uden sådan helt faste rammer for inddelingen af tid kunne hænge sammen. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er blevet så naturligt for os og så integreret en del af vores samfund og vores hverdag. Fordi det er ligesom præmissen for at få for så mange mennesker til at eksistere sammen. Vi navigerer altså alle efter begreber som måneder, uger, dage, timer og kalenderen har for mange en aldergørende rolle i hverdagen. Vi lever i dag på en seksbordet motorvej, hvor både tempoet og forventningerne til os selv er tårnhøje. Tid er blevet det nye guld, en luksusvare. Det viser nemlig overskud at have meget af den. Og en undersøgelse viser, at hver tredje dansker mener, at det giver social status at have meget tid til sig selv og sine nærmeste. Men paradoxalt nok ligger der også værdi i at have travlt, at have en fyldt kalender. Hvis du er travl, er du vigtig. Der ligger et forventningspres for omverdenen om, at man skal klare hverdagen med både overskud og fyldt kalender. Samtidig pålægger vi os selv et vis pres. Vi skal leve op til en masse roller og navigere givningsfrit på den sekspore motorvej. en normal uge for mig. Øh, vil jeg typisk starte med faktisk. Jeg starter normalt søndag med, at jeg ser frem mod den næste uge og ligesom forsøger at danne mig et overblik over, hvad jeg skal nå, og hvad jeg har faste aftaler, og hvornår jeg har nogle huller til spontane aftaler. Fordi for mig er det rigtig vigtigt, at de ting, jeg kan skrive i min kalender, de også kommer i kalenderen. Øh, men at der på samme tid er plads til at, til at lave nogle spontane aftaler med veninder og... Fordi det synes jeg faktisk nogle gange er sjovt, hvis de aftaler ikke nødvendigvis skal struktureres og planlægges. Øh, fordi de nogle gange bare er hyggeligt at, at mødes over en kop kaffe eller et eller andet i byen. Ikke? Øh, så jeg går i skole, øh, studerer medievidenskab på femte semester og skal til at skrive en bacheloraflevering. Udover det, så arbejder jeg som frivillig hos Aarhus Symposium, som er en studenterdrevet organisation, hvor jeg sidder i marketinggruppen. Øh, som grafisk designer og laver en hel masse grafik og bruger rigtig mange timer på det hver uge også. Lige nu har jeg fælles møde hver mandag aften. Udover det har jeg typisk et marketingmøde i løbet af ugen. Og så har jeg et lønnetstudiejob på siden af øh, op i en kuper hos noget, der hedder IT Forum. Så der er mange ting, øh, der skal planlægges, og jeg har også nogle gange nogle rigtig lange dage. Men som studerende for medievidenskab har vi også altså, få time-lagte timer i løbet af en uge, så der er altså også plads til at strukturere det, og være fleksibel, og planlægge din uge lidt, som du har lyst til, og det giver også mig en helt stor frihed, at jeg kan det. Jeg tror, det betyder meget for mig, at netop det her, jeg siger med, at alt, der skal i kalenderen, at jeg når det, altså at jeg når i skole, og ikke sover længe en dag. Det kan godt være, at jeg nogle gange har lyst til det, men at jeg rent faktisk smider op og får noget ud af de timer. Jeg når, når alle de ting, der er i min kalender, men så er der selvfølgelig også nogle andre ting, der ikke står i min kalender, som jeg også prioriterer højt. Og det er sådan noget som at se både min familie, jeg er fra Aarhus, så min familie bor også i Aarhus, øh, og se mine venner, øh, se min kæreste. Altså sådan, der er mange ting, der sådan skal inkorporeres. Og jeg, jeg ved ikke, jo, der er der helt sikkert nogle ting, jeg prioriterer højere end andet. Øh, det sidste halvår har det rigtig meget været det her frivillige arbejde, som har taget rigtig, rigtig meget tid, men som jeg også virkelig, virkelig har fået meget ud af, og der må jeg jo nok også indrømme, at sådan noget som læsning øh, er blevet nedprodukteret der. Fordi at der er nogle andre ting, ud over studiet, som er sindssygt spændende, og hvor man virkelig gerne vil give den en skade. Så jeg når heller ikke altid det hele. Jeg vil rigtig gerne nå det hele, men det, det er svært. Altså det, det synes jeg også er en udfordring. Øh, jeg ser mig selv som en travl person. Tidligere har jeg ikke så meget gjort det, Øh, jeg har faktisk, altså sådan, jeg tror, alle har haft den der sådan, teenage og Altså, i teenage-åren, det var sindssygt dårne, og totalt B-menneske, der sov længe og af formiddagen, hvis jeg kunne komme til det. Ikke? Øh, og jeg, jeg tror virkelig, det har gjort meget det der med, at man flytter hjemmefra og skal til at strukturere sit eget liv, fordi, det her med, jo, det kan da godt være, at jeg har en dag, altså, hvor jeg står op kl. 7 om morgenen og hjem hjemme kl. 10 om aftenen, og det er sindssygt hårdt, men det er noget, jeg selv vælger. Jeg vælger selv at tage på uni, jeg vælger selv at tage på arbejde lige efter uni, og så har jeg et to timers mellemrum, hvor jeg selv vælger at tage hen og træne, før jeg skal videre på BSS til et møde. Ikke? Så altså, det er noget, jeg selv vælger, og, og jeg er glad for det, og så længe jeg kan holde det ud, og så længe jeg synes, det er gode ting, der gør, at jeg har travlt, så gør det ikke noget for mig. Der er selvfølgelig nogle uger, hvor der, hvor der er bedre tid end andre, øh, og jeg, jeg kan godt blive stresset. Noget af det, der faktisk gør mig stresset, det er, hvis jeg kigger på min kalender, og den er fuldstændig bukket op, fordi jeg har brug for de her huller til, at der kan ske noget hyggeligt og noget sjovt, eller at jeg kan tage en eftermiddagslur, hvis jeg er helt vildt træt en eftermiddag og har haft en lang dag dagen før. Øh, så jo, nogle gange føler jeg mig stresset, men så tror jeg også, at jeg er rigtig god til at finde tid til mig selv, og det er også noget, jeg har rigtig meget brug for, fordi så meget, som jeg elsker at indgå i sociale relationer og socialisere mig med alle mulige mennesker alle mulige ting og har gang i den, så meget nyder jeg også min tid og får lov til bare at koble af. Så noget af det, der også er en stressfaktor for mig, det er, hvis min sådan ydre omgivelser råder. Så derfor er mit værelse altid ryddet op, og det er altid rent, og at min vasketøjskurv, den buner ikke med vasketøj. Det er noget, der fylder helt meget for mig, fordi hvis jeg har en helt lang dag, så er det at komme hjem til et værelse, der er ryddet op, det gør, at jeg kan slappe af. Så sådan nogle ting, altså de her ydre strukturer, skal der ligesom være styr på, og det giver mig også ro at strukturere mine ting i min kalender, også selvom det er totalt fyldt op. Jeg ser det ikke som en pligt, noget af det, jeg gør. Jeg gør det, fordi jeg har lyst, og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, så har jeg også lært, at det er okay at sige nej, og hvis arbejdsmængden bliver for stor lige pludselig. Det, det tror jeg faktisk noget af det, jeg har allersværest ved at sige nej, fordi der er så mange Forventninger man gerne vil indfri, både til sig selv og også andre, og man vil jo gerne hjælpe til der, hvor man kan. Så jeg tror, det er helt vigtigt også at kunne sige nej, selvom det kan være vildt svært nogle gange, fordi man gerne vil det hele. Jeg, sådan, jeg, jeg tror, det er rigtig vigtigt for mig at have tid til at se mine venner i løbet af en uge, og ikke mindst at se min familie. De andre ting er ligesom ting, der skal gøres, og som jeg også godt kan lide at gøre, men det har med, at man også for lov at slappe af, for det gør jeg, når jeg er sammen med venner og familie. Det er ikke en pligt for mig at se dem. Det gør jeg, fordi jeg har lyst til det. Jeg har haft brug for at skære noget øh, på nogle ting. Det har jeg helt sikkert. Øh, der har været nogle perioder, hvor det, hvor det simpelthen, hvor der, hvor arbejdsmængden har været for stor. Og så finder man jo ud af det. Altså, jeg tror bare, det er vigtigt at kommunikere det, inden at det hele hober sig op, og man lige pludselig har alt for meget at se i, og ikke kan finde hoved og hale i det. Fordi for mig er det også vigtigt at sådan kunne bevare overblikket og være realistisk. For det kan godt være, at jeg laver en liste over fem ting, jeg skal nå i dag, men tit så når jeg kun to af tingene. Men så får jeg dem også lavet ordentligt, og så er man jo tilfreds med det, og så må man tage resten dagen efter. Hvis jeg havde en time eller to mere i døgnet, så tror jeg helt ærligt nok, at jeg vil sove dem væk. <laughs> øhm, jeg, jeg synes nogle dage, jeg er presset, og jeg synes nogle gange godt, at jeg kunne bruge en time eller to mere, men jeg tror virkelig, hvis jeg havde dem, så ville jeg prioritere dem på, på at slappe af og koble af. Fordi det er nogle gange det, jeg er dårlig til. De fleste synes, det er svært at sige fra, når tidspresset bliver for stort. Måske burde vi nogle gange tage en dyb indånding, nyde nuet og droppe tidsoptimeringen for en stund. I bund og grund er altid ens. Alle timer i døgnet er lige lange og alle dage lige korte. Så måske skal vi bare betragte tid anderledes. Så kan altid, i ideal set blive kvalitetstid.